is net so Kyns na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd of soos ons dit ook noem Central African Time En jy is baie welkom, jy is by die rechte plek oor jy is by Net Radio SA Net Radio SA Ons webwerf is www.netradio.sa.co.za Jy herhaal dit net weer, www net radio is a.co.za Die inlichting gaan oor die feit dat mense dit self kan gebruik en op die webwerf te gaan rondkyk vir ensewig jouself met alles wat daar op die webwerf verskyn soos inligting oor die radio maar dan ook die Programme wat uitgesaai word Plus die persoene wat het uitsaai, die omroepers En so bykie achtergrond oor die persoene Maar een mens kan ook die inlichting vir iemand anders laat kry As jy dit denk dat dit een goeie program is hier om na te luister dan kan een mens die inlichting vir iemand laat kry so dat persoon waar hy ook al mag wees in die wereld kan inskakel of dit nou na die levendige uitsending is wat die persoon dan nou luister of dan na die archiewe wat ons potgooi of podcast mos nou doen so dat jy na die tyd rustig op jy eie tyd kan sit en luister so maak gebruik van die geleentheid as jy omgeef vir iemand, as jy dink dat een mens lewe verander kan word dan is dit net een groot groot guns wat een mens vir iemand so aandoen dink nou maar nie die tyd van Jezus terwijl op die aarde was mense wat vir andere gaan vertel het van hom en wat kom kyk het en Jezus ontmoet het wat een voorrecht wat een voorrecht om iemand uit te nooi as jy denk dat iemand sy leven verander kan word want dis die hele doel die doel is om een persoon die kans te gee om na God toe te kom en die Heere te vraag om my leven te verander. Nie voorskriftelik oor hoe hy dit moet verander, die God weet wat gedoen moet word. Maar ons moet dit willens en wetens van hom vraag. En vir die rede het ons nou die themalieke ook van dat ons moet naderkom en om aan bid. Want dit is die manier van oorgave, om aan God oor te gee, en toestemming te gee. Nou sal jy miskien denk, nou kom het een mens, nou vir God, vir die skipper is, van die jimmel en van die aarde en van amal, nou moet toestemming vraag, of toestemming geef, Ja, dit is een veiligheidsmaatrieel wat God self ingebouw het, omdat daar ook een vijand is. Wat rondloop soos een brille en een leeuw, en te kijk wie hy kan verslind, en hy het het van die begin afgedoen, en hy is nog steeds daarmee bezig. En daar is mense wat om aanbid. bid. dit is al... Rede, hoekom die duivel dan in so'n persoon kan werk, is omdat die persoon gewilliglik die duivel aanbid. Dit wat God ingebouw het, so die duivel nie maar sommer net van die mens kan bezit neem en allerhande goed mee aanvang. Nie. Mens moet willens en wetens oorgee, Net so moet ons dit met God self dan ook doen. Ons moet om aanbid in gees en in waarheid. God soek na mense wat om aanbid in gees en in waarheid want hy wil in ons werk voor het te laat is. Want ons het skrifgedeeltes wat ons herinner aan die feit dat God in ons wil werk want ons moet volgens Paulus in Thessalonicense moet ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind word by die wederkomst van Jezus. Nou as een mens daar dink, dan is dit sommerklaar een motivering, is ek seker, maar kom, laat ek verder gaan en julle verwelkom. Die program hierdie tyd op woensdag Israel van die Bijbel en jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene stad van vrede hier in Pretoria Suid-Afrika en van waar jy ook al mag inskakel, jy is baie, baie, baie welkom as dit hier in Suid-Afrika is een van ons stede of dorpo of plaas, dan is jy verskrikkelijk baie welkom. Meer as net welkom. Jy was in die buitenland, jy wil welkom. Net een groot, groot voorrecht om te weet, mense van uit die buitenland, luister ook, daarom vir elk een van jylle wat ingeskakel is, mag die vrede van die Heere saam met jou wees terwijl ons bezig is om te luister in hierdie program. Ek hoop jy kan rustig jyself bevind, achter oor sit of kandaal kan le, en net ontspan, en God vertrouw en vir die Heere te sê, Heere, hier is ek. God reëndig, Vader, Sien, Heilige Gees, God van Abraham, isak en Jacob, hier is ek want dit is hoe een dit eindelijk maar moet doen te sê hier is ek stuur my, soos die heren gevraag het en die daarvan van Jesaja en hy na dit na vore gesê, hier is ek heren ek stuur my soek opjes rustig groot in een paar verskillende talen met ons wereldwijd uitsaai en elkeen wil dat welkom vol doen ons dit maar ouder gewoonte so dat ons daarom net probeer om so hier en daar van die verskillende tale te gebruik soos in die Russische taal Strafutja of Privet en in die Arabische taal weet ek, daar is verskillende maniere maar kom ons gebruik maar een Salam alikum En in die Duitse taal, Goedenabend En in Afrikaans, Goeie naand, Engels, Good evening En die Brioze mense, hulle praat gewoon ek net van vrede, hulle sê Shalom En die Grieke praat van Kalimere, wat is dit sommer so direct vertaal beteken ek sê Dag So ek hoop jy voel gegroet en ek hoop jy voel lekker rustig. En ontspanne. Kyk, mense kan eintlik seker net in Godse se teenwoordigheid regtig ontspanne wees. Totaal en al ontspan om te weet jy is in die arms en in die hande van God wat ons uit die stof van die aarde uit gevorm het. Hy ken ons, hy om vir ons. Dit is een God van liefde Barmhartigheid van genade En hy is altyd wakker oor sy woord dit hy vir Jeremia gesê waar sy woord aan die orde kom Daar is hy ook teenwoordig En mens kan dit verstaan God is een verantwoordelike God En hy neem die verantwoordelikheid op omself vir die skipping, want niemand het gevra dat daar een skipping moet wees nie, dit is God self, wat dit besluit het. Jy weet ons, dit is reg, in die begin weet ons oor die skipping van die mens, een van die hemel en aarde het God gesê, kom laat ons mense maken. Dit is God wat met omself daar praat, dit praat nie met nie met iemand anders nie, Hy vraag ook nie iemand sy raad nie, want God is alwetend. Daarom neem hy die verantwoordelikheid opbom. In flits die verskillende verse, soms so, door my gedagtes van die, die Heere sê, daar sal nie een mossie op die aarde val, as dit nie sy wil is nie. En dan sê hy, ons is meer en baie meer werd as die mossies en al jou haare is geteld, en daar sal nie een haar uit jou kop val, is dit nie sy wil is nie, kan dit sien dat God een verantwoordelijke God is, en wat die verantwoordelikheid ook neem. En omdat God een verdoeming is gemaakt het, een plek Waar weesens, wat God self gemaakt het, die eeuwigheid gaan spandeer, voor eeuwig en voor altyd. Voor eeuwig en voor altyd. As een mens ben dan by een van twee bestemminges, soos wat Daniel die profeet dit ook, baie baie duidelik aan een mens voorhoud,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 en die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel en die wat baie tot gerechtigheid lei soos die sterre verewig en al toos dis moos iets om een mens uit te daag, sulke verse in die skrif en die mens kan nie wacht tot die eeuwigheid, voordat die mens besluit te neem nie. Ons weet het ons, dit is ons logisch. En vir daar die rede wil ek jou vraag, om net saam met my te luister, na die realiteit van, van die eeuwigheid. Wat ek aan jou voorhoud uit, 2, 3 verse wat ek een uit Korintheers gaan neem en as ons die tyd het, ook kyk na Romeine hier in 2 Korintheers 5 vers 10 staan Want ons moet allemaal En dan met ek kijk na die elke woordje wat hier staan Want ons moet allemaal ons Paulus praat hier, dat wil sê hy is Maar ook omdat hy praat met die kerk Hy praat met die gemeente in Korinthe Ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn So jy moet dit in jou gedagtes kan sien, en my nie dink aan iemand anders, en my nie dink my net aan jou self, dat ons voor die rechterstoel van Christus moet verskyn, amal, hy sê ons amal, en ek gaan dit nou nou weer vir jy lees in Romeine ook, Romeine 14, ons moet amal voor die rechterstoel van Christus verskyn, hoe kom? so dat elkeen kan ontvang wat hy door die lichaam verrig het volgens wat hy gedoen het of dit goed is of kwaad nou jy moet daaran, daar die versie vasthou want ons wil uitbrei op daar die bepaalde vers ook in die licht van wat Paulus in Thessaloniansensie sê ons moet gees en siel en lichaam onberispelik bevind word by die wederkomst van die Heer Jezus. Want dis, dis ernstige kwel vra waarna een mens sal moet kyk. Soos om te vra, want ek vra die vra wat ek vir my self afgevraad, hoe gaan ek dit nou recht kree? Dat ek nou onberispelik sal staan, gees en siel En lichaam. Nou hier in Romeine hoofstuk 14. Romeine hoofstuk 14. By vers 10. Maar jy waarom oordeel jy jou broeder? Of jy waarom veracht jy jou broeder? want ons sal almal voor die rechterstoel van Christus gestel word. Sien weereens, ne? Herhaling, ons almal. Ons sal almal voor die rechterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waarachtig as ek leef, sê die Heere, voor my sal elke knie buig, En elke tong sal God belei, elke knie, elke tong, elke knie gaan voor hom buig, elke tong gaan hom belei, of jy hom nou hier wil belei en of jy hom nou een dag gaan belei, wanneer jy voor hom staan, jy gaan hom belei, jy gaan jou knie voor hom buig, of jy dit nou doen en of jy dit nou in eeuwigheid gaan doen. en dan sluit hy daar die gedeelte af, van die feit dat ons voor die rechterstoel moet verskyn, sê hy, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Nou, ons ken die begrip, dit is nie vir ons moeilik om, om die begrip te verwerk nie. Ons allemaal wat in die school was, weet dat ons elke jaar, minstens een keer jaar, examen geskryf het. Nou, hoekom is een mens nou examen skryf? Wel, jy moes rekenskap geef. Jy moes rekenskap geef van die hele jaarse arbeid, sy hele jaarse werk. En die feit dat jy in die klas gesit het en geluister het, dan moet jy tegen die einde van die jaar moet jy minstens tegen die einde van die jaar rekenskap geef so ons is jylle mal al vertrouwd met die begrip van om rekenskap te geef maar ons is nie altyd bewis van die feit dat het hier door Paulus minstens hier die twee keer per woord vir woord herhaal dat ons amal voor die rechters toe van Christus moet staan en vir die rede dat ons rekenskap moet gee so in hier die 1 vers in Romeine sê hy so ons rekenskap kan gee en in 2 Korinthes 5 vers 10 sê hy so dat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam verrig het Volgens wat hy gedoen het, of het goed of kwaad is Kan jy sien, dit het met, met jou lichaam te maken Dit het met wat jy doen So dat elkeen kan ontvang wat hy door die lichaam verrig het Wat het ons gedoen Daarvoor moet ons rekenskap geef en dit is nie om ons bang te maak nie. Wanneer ek met studenten praat en en sê dat ons gaan examens kry en ek die datums vir hulle gee van die verskillende soorte van examenering wat dan nou gaan plaas vind, dan is dit nie omdat ek dan wil hee die studenten moet nou in vrees en beving wees daar oor nie. Dis mys nou nie die rede nie. Die rede is net juist omdat jy omgee, dat jy voor die tyd studenten waarskie. Da is goed soos afsnijdatums en dan Word dit gepubliseer en die student ontvang die afsnijdatum sê Kom ons heen nou maar Vandaag Die dertiende van die maand van september Is een afsnijdatum vir die inhandiging van Een sekere werkopdrag En jy sê dit vir hulle daar aan die begin van die semester Sê jy vir hulle onthou nou Die werkopdrag Moet ingehandig word die 13de van september 2017, dan is dit moos nou nie, omdat jy die student wil bang maak nie, dis om die student in te lig, so jy gereed kan wees, en nou sien ek nou, stap studenten nou raarig daar die pad, van dat hulle nou wacht, tot die 13de september, en dan val al die goed hulle skielik, want nou kan hulle nie die werkopdracht inhandig nie. Dan kom hulle na, na jou toe, en dan is hulle nou in vrees en bewing. Want dit was nie oorspronkelijk die gedagte om in vrees en bewang te wees oor die dag nie. Dit is om ingelig te wees. En sommige studenten, sit in glimlach oor die feit dat hulle die goed lang kan ingehandig het. Maar die wat dit nou nie gedoen het nie, die kom nou daar druip druipsterd aan, groot oog. Nou wie wil nou so voel? Niemand, ek wil nie so voel nie. Het is vir die rede dat Paulus ons waarskip om gereed te kan wees, nie om jy bang te maak nie, maar om jy te help om gereed te wees daarvoor. Nou hoe gaan ons gereed wees? Dis dan die hele, die hele kwestie gaan daarom. Hoe op die aarde gaan ek en jy my liewe boete en sysie, Hoe gaan ons gees en siel en lichaam onberispelik wees by die wederkoms van die Heere Jezus? Onberispelik. Nou as mens dit nou ernstig opneem, dan dink ek, dan sal jy seker nou na my wil luister en na die inzette wat ek nou wil lever. Met die gedachte dat dit nie informatie is om jou bang te maak nie, maar informatie is om jou juist gelukkig te maak, en vol blijdskap en vreugde en opgewondenheid. Maar ons weet ons nou Ek het vir jou uit Daniel al wat in die oud testament Daar in die twaalfde hoofdstuk Gelees het oor die oordeel En hoe hy dit daar vir ons beskryf Kom ek lees dit net weer vir jou Die twaalfde hoofdstuk Die laatste hoofdstuk van Daniel die tweede vers baie van die wat in die stof van die aarde slaapsel ontwaak sommige tot die eeuwige lewe en sommige tot grootsmaatheid verewig afgryselik, nou kyk nie na die woorde afgryselik en die verstandiges nou dat is die klemba op ek wat ek nou wil aan die voorhou by die herhaling van die vers is dat jy sal let op die woord verstandig is dit sy so om ons herinner aan die die wijse maagde die wijse manne die verstandig is en die verstandig is sal glinster soos die glans van die uitspansel En die wat ander tot gerechtigheid geleid, soos die sterre verewig en altoos. Jy gaan skutter, soos die sterre, verewig en altyd. Maar hoe gebeur dit nou? Wat wil ek nou graag aan jou oordra? Ek wil het goeie nieuws aan jou oodra, nou, Jesus' evangelie is nie slecht, en nie is nie die woord evangelie, die Greekse woord, euangelion, kom ek verduidelik omhooi vir jou, euangelion, dat is hoe so jy hem uitspreek, in die Greekse taal, bestaan uit twee dele, die eu en angelion, die eu beteken goed, en angelion beteken nues, die goeie nues. So Jezus het nie slechte nues vir ons, nie die slechte nues kom, as jy nie die goeie nues aanvaar nie. Dan is daar slechte nues. Maar hy kondig net goeie nues aan. En as een mens net daaraan kan vasthou, ek wens dat jy kan, Saam met my, met alles in jou, met alles in jou, met elke grenkie, met elke selliekie en met elke draad en met jou hele gees wat uit God gebore is, vasthou aan die feit dat Jezus goeie nies het, en vasthou aan die goeie gedeelte, Omdat hy net jou welzijn en my welzijn ingedagde het. En al verstaan jy dit nie. Want een mens kan nie alles eentlaps net so verstaan. En Jezus het het ook aan sy disciples genoem. En vir hulle gesê, daar is baie goed wat ek jy dat nog wil leer. Maar jy is nog nie gereed daarvoor nie en hulle was drie jaar in sy teenwoordigheid. So mens kan nie alles net so boop in die klip, klap van die vinger alles verstaan nie, mens dit werk nie doodgewoon nie so nie, ek sien myself as iemand met een normale verstand, met normale kapasiteit, om goed te kan begryp en te verstaan, en dit het my jare en jare en jare en jare en jare van studie geneem, voordat die totale legkaart in mekaar geval het. En dan moet ek nog teen oor myself erken, ek is net een doodgewone mens, daar kan nog gate dan in ook wees. Want Paulus self, hy sê, ons ken net ten dele, maar een dag sal ons ten volle ken. So alles gaan net so my so een klap, met een klap van die vinger, dan val alles net in mekaar nie, mense, dit, dit werk nie so nie, die woord moet bestudeer word, ons moet het daar oor mediteer dag en nacht, Petrus waarschijn, sê, daar is dinge wat Paulus skryf wat moeilik is om te verstaan, wat sommige mense verdraai, so, dit is nie sommige net so makkelijk, dat alles net in mekaar val nie, en daar het die dit, en daar is jy nou perfect, en daar sal jy nou dan ook perfect wees, en geest en siel en lichaam onberispelik wees by die dag dat Jezus kom nie, die bybel sê dan, wak en bid, dat hierdie dag jylle nie skielik sal oorval nie. Nou daarmee wil ek jou help. Dit is my, my verlange, dit my wens, is een strewe binnen in my, dat jy al hoe meer en al hoe langer jy luister, al hoe meer opgewonde raak oor God en die manier waarop hy werk, En die waterdichte manier waarop God werk God is nie een mens nie, ons maak foute Ons beste pogings is per keer net dood gewoon nie goed genoeg nie Tyle onthou as ek myself hier kan onderbreek voor ons dan nou voortgaan met Gods werk in ons en een dag sit en kyk eindelijk geleeg, geleeg by bed was met vakantie ek so door die venste gekyk en ek sien een vink wat bezig is om een nest te bou en ek het om gesien en om te van die heel eerste stikkie gras waarom hy nou hierdie nest om hom begin bouw en gesien hoe sit in sukkel hy om dit nou gedoen te kry om die stikkie gras daar aan die boomse tak geknoop te kan kry sit in sukkel om dit te doen en omdopgehou vir die hele ochend ek het die hele ochend dat hy so een of twee of drie van hierdie stikke gras om mekaar gehad het want die een moet nou in die ander een ingevlecht word en die volgende dag aangegaan met sy werk en die volgende dag aangegan en al hoe meer die ding vorm begin kry soos die typische vinknes nou lyk like. en ook omdopgehou en gekyk hoe kom die wijfie daar en sy plik en skopla die hele nes uit Nou, nee, hoekom doen sy dit nou? Dit is omdat dit, sy dink, dit is net nie dood, gewoon nie goed genoeg nie. Dit is manke van ons, ons dinkpatieke. Nou, ek, ek is seker daai mannieke vol het gedink, dit is reg. Anders is so al jy met dit ons nie voortgegaan het daarmee nie maar die wijwe het gedink is nie, dit is nie, nie dood, gewoon nie goed genoeg nie, die hele ding uit mekaar het geskop, nou ek weet nie of jy dit al gesien het nie, nou ek het dit gesien, maar God wil niks uit mekaar het skop nie, die Heere wil alles om mekaar sit, hy wil dit wat verkeerd gegaan het, wil hy recht maak, in ons, in ons levens, soos een pottebakker, Stikkie vir stikkie wil hy aan ons werk, bouw, recht maak. Maar ons moet hom toelaat om hy te doen. Ons moet hom aanbid. En oorgee aan hom. In aanbidding. Voor die Heere sê, hy is God. Daar is nie ander God nie, ons aanbid an nie ander God nie. Ons aanbid hom, God, die enig vader sêen. En Heilige Gees, ons vertrouwe is in niemand anders en ons vertrouwe is in hom. Ons gloe sy evangelie, sy goeie nies, ons glo dit. En ons buig voor hom, ons kom gee ons lewe aan hom, ons maak ons hart voor hom oop. En ons vertrouwe hom om die dinge wat verkeerd is recht te maak. En hoekom sal Gode dan nou nie doen nie? Dat is mis nie, dat is mis nie reden nie. As ek en jy dit vir hom vraag nie, Jezus het ons dan nou geleer, bid ook, hoe ons met die, pa, die vader moet praat, ons vader wat in die hemel is. Onder andere om vir hom te vraag, gee ons vandag ons dagelikse brood. Vergeve ons asublief ons skuld, soos ons ook die mense vergewe wat teender ons oortreed. En laat ons nie in die versoeking kom nie. Maar verlos ons van die bose. Dit kan ons mis nou vir die Heere vraag. Mag dit vir hom vraag. En hoekom sal die Heere om wat er rede, sal hy dit dan nou nie doen nie? Want hier flits nou weer onmiddelike tekstvers dier my, terwijl ek het net sê wat die Heere sê, nou wat er Pa van jylle sal wanneer een kind vir hom brood vraag vir hom een klip gee. Hy sê, hoeveel te meer sal ek jou jimmelse vader nie vir jou gee dit wat jy nodig het nie. Hy gaan ons nou nie iets anders vir jou gee nie. Maar dan moet ons hom aan bid, ons moet hom aan bid ons moet voor hom buig, ons moet hom erken as God, ons het vir hom sê, en ook vir hom vra, om in ons te werk, en hier die dinge wat in ons leven nie reg is nie, dat hy dit sal reg maak vir ons, en Paulus het ons beleid, beloof, hy sê ek, ek vertrou hierop, hy sê dat die goeie werk wat God in ons begin het, dat dit sal volleindig. So God begin nie in ons werk, en dan hou hy halfpad op en los jy maar net so nie. Ja, hy voltooi die werk. To ek op Stel in het gewees het, het is, was daar een plek, wat daar in die Kaap gebouw is, mys van Kaapstadse kant afgeruid op die perlpad, dan het jy by hierdie prachtige mooie gedeelte verbygeruid, waar daar so een halfgeboude gebouw groot, indrukwekkende, maar halfgebouw, halfklaar. Dus dat daar gestaan. ek dink die gebouw het aan een alwarwou persoon behoort en wat bankrot gespeel het en toe kon hy nou nie die gebouw klaamaak nie die prachtige mooi kasteel wat hy daar vir homsel wou gebouw het maar mense God los ons nie so nie, hy gaan ons nooit los nie hy laat vaar nie die werk van sy hande nie Ek en jy kan my daar op vertrouw. Na die goeie werk wat hy in ons begin het, sal hy voltooi. Het mag wees, dat ons God verander, dat ons staan kan hy onthou, Petrus, hoe hy Jezus teengestaan het. Denk my net in die voete was situasie, daar by die laatste pasgaan. Jezus die pas ga onderbreek het en sy disciples sy voete begin was het, en mys by Petrus kom, die sê Petrus nie, jy sal nooit in die ewigheid my voete was nie. Nou, Jezus het om nie gedwong nie. Hy gaan niemand maar gedwong nie. Maar hy wil, hy wil in ons weer. Maar hy kan ons nie gedwong nie, en hy gaan ons ook nie gedwong Ons moet om vra, ons moet ons tot om beskikbaar stel, tot sy beskikking, bring jou ons moet ons self bring na om toe. En ek wil dit graag aan jou verduidelik, hoe dit in een mens werk, hoe een mens In jou lichaam, in jou samenstelling van jou lichaam In jou DNA, wat eindelijk die Afrikaans is die afkorting D en S maar die Engels is die DNA, maar is meer vertrouwd Die meeste mense is meer vertrouwd met die uitdrukking en die afkorting DNA Waar die A staan vir S het en die S staan vir S Reg binnen in die kern, kern van jou selliekies, ek wil, en jy moet vrede daarmee maak, jy moet hierdie, hierdie prankie, jy kan vir jyself op, dit gaan google, hoe een menselike selliekie like, en die kern daar binne in die middel kan, al daar is duisende prankies op die internet. Prachtige, mooi kleervol uiteen gesit so dat jy dit haar fijn mooi kan sien hoe dit lyk dis mikroskopies klein maar dit is dan vergroot en dit dan ook nou nog in een vorm gedoen dat het een kunstenaar is wat het nou gedoen het so dat het veel maklikker is om het te kan sien reg in die middel, van die klompie biljoen cellen waaruit jy bestaan raag in die middel van elkeen van hulle. Daar is jou DNA. En alles oor jou staan daar ingeskryf. Alles. Kleer van jou haar, kleer van die oor. Denk nou maar net aan die kleur van jou oor. En dan denk je aan iemand anders. Dan kan een boete of een sysie of een vriend of een vriendin of mense wat jy nou goed ken en in so persoons oog kan kyk en te kyk na die uniekheid daarvan en dit is staan, dit alles opgeskryf binnen in jou DNA dit is een specifieke mengsel jy weet maar soos jy wil verf sê nou maar jy wil ietsie verf Of jy ou iemand op wat kan ver. Praat nou van een skulder. En nou die skulder daar verskillende soorten kleere wat hy met mekaar nou meng om, om uit te kom by een specifieke kleur Dit is mis een mengsel dan, jy moet dit meng. As jy na een winkel toe gaan wat ver verkoop en dan kan jy goed veel mer, meng daar in die winkel. Mens krij dit? wil nou nie van die winkels nie, dan het hulle rekenaar wat daar die kleur vir jou gaan meng vanuit die verskillende kleur wat daar bestaan, so dat jy precies daar die kleur wat jy nou gee, daar die dat het gemeng kan word. En dan lyk like het nou precies net so en elke keer as jy weer teruggaan, ek gaan mingel om vir jy precies weer net so, daar is hulle kleur, jy geef hulle die kleurkode, hulle ming om weer. Nou, dit wat in jou oog heb geplaas van, net om jou oog te gebruik as een voorbeeld. Nou, klein tlaai in sê hulle kies wat ek nou van praat, binnen in die kern, daar jou DNA, en aan die DNA, daar is die mengsel, daar die resept, vir jou oogse kleur, God het besluit, dit is hoe jou oogse kleur gaan leid, en het die recep in jou DNA geskryf, alles is daar opgeskryf, kan nie wegraak nie, en so kon het nog mooi vir jou, mooi verduidelik het, maar ek so by, met het, met die baard en met goed, moest gestaan het nou, om min of meer, vir jou te teken, om te wees hoe dit werk, want het, dis asem om te sien hoe dat God hierdie goed beplan het. Mense, dis, dis asem rovend man. Hoe daar die recep daar binnen in die kern van jou sel en elkeen van die neer, hierdie biljone waaruit die bestel, bestaan. Daar is die recep van alles in jou. Jou vorm van jou gezicht, jou kaakbeen en jou tanden en jou haare syf, syf en jou velse tekstuur en alles is neergeskryf, alles is daar en dit is in een mengsel klaar voorgeskryf want het word gemeng dit word gemeng en ek wil nou vir jou sê ek weet nou nie of jy dit nou gaan verstaan wat ek sê nie, maar dit is kom ek het so stikkie vir stikkie en stadig uh, verduidelik dat jy nou nie die mekaar raak nie dat dit nie een oorweldige na klop inlichting is nie Ons werk met die getal 23 hier, as jy het die hele kan onthou. 23. Is nou nie moeilik nie, om nee, 23, die, woord, die getal 23 te onthou. Nou, heel eerstens dan vir jy sê, is die Hebraause alfabet bestaan uit 23 letters. Daar is 23 letters van die Hebraause alfabet. En daarmee, word elke woord gevorm. Elke woord. En as jy dit nou kan onthou, is dit nou nie ingewikkeld is nie? Elke woord in Godse, in Godse woord, elke woord in die woord van God, in die Hebraeuse Bijbel, die oorspronkelijke Hebraeuse Bijbel, word uit a kombinatie van daarie 23 letters vorm elke keer is een combinatie net van daar die 23, net uit die 23 letters, een combinatie van letters om een woord te vorm jy sal dit nou verstaan dit is ons nie moeilik nie. nou dit wat ons daarmee moet vergelijk is die 23 kromme kromosome wat jy het en dit is waar die formules opgeskryf staan oor hoe ek en jy gevorm moet word, watse kleer, haare, kleer oog, vorm van jou oog hoe lang jou jou wimpers moet wees en jou winkbrauwe en jou wangbene en jou voorkop en jou kakebeense vorm, en die lippe, jou lippe se vorm, mense elke liewe dingiekie. is alles opgeskryp. Ek hoop jy glo my. En alles staan in die 23 pare kromosome. Alles is daarin. en dan is daar 23 verskillende aminosiere, waaruit ek en jy opgebouw word, ek en jy bestaan net uit aminosiere wat gemeng word, en soos daar die verf wat ek jou nou van vertel het, die verskillende kleere wat saamgevoeg word, in combinaties om een sekere kleur dan nou te vorm, alles aminozore 23 verskillende soorte nou wat er van hier die 23 gaan nou by mekaar gevoeg word soos die letters van die alfabet, wat er letters gaan nou by mekaar gevoeg word om een bepaalde woord kom ons wat nou een woord kom ons wat die woord Shamar in die Hebrew, Shamar Dit is een van een shin, een meme en een reese uit die, die Hebrewse letters. Maar jy kan uit daar die selwe woord, kan jy in die voorvoegsels en achtervoegsels by sit, jy kan boom behalwe nie daar die drie, die shin, meme en die reese, kan jy nog een ander woord maak, jishmeru, jishmeru, dan het die voorvoegsels en dan achtervoegsels by gesit maar jy kan nie iets anders bysit nie, dit kan net van hierdie 23 letters van die Hebrewse alfabet wees, dit is kombinaties van hulle, nou net so met die aminosere, jou oog se kleer, word gevorm dier een kombinatie van aminosere wat gemeng word, dis ook om jou oog se kleer, het lyk nie soos my nie, en die mengsel in my DNA, die voorskrif wat daar is, is anders as die van jou, Verhonderdlik nie. Nou, hoekom moet ons dit nou weet? En nou, ek weet nie, die tyd is amper om en ek gaan nou met landingsplik vind vir my voete. Is omdat binnen in die DNA daar goed verkeerd gegaan, van Adamse tyd af. En so is dit oorgedra van geslag tot geslag tot geslag tot geslag. En die skrif sê, is so een mens die zonde in die wereld ingekom en die dood, so dit tot alle mense doorgedring. So het daar die moeilijkheid wat daar ontstaan het in die DNA, is dwars door die eeuwe heen oorgedraan, oorgedraan, oorgedraan. Maar daar is een perfecte mens, Jezus, perfect en ek en jy moet sy D en A krijg, ons moet gelijkvormig word aan die beeld van sy soon, dit is gepredestineer daar is nie ander raad wat God vir ons het nie en dit wat ek aan jou probeer voorhoud, hoe God dit gaan doen, jy kan dit nie doen nie, ek en jy kan maar probeer, dit gaan nie werk nie Dis God wat dit doen dit is met sy fijn chirurgie wat hy dit gaan doen Maar ek en jy moet om aanbid, ons moet om toestemming gee, ons moet om vra, Heere, doen dit, verander my assoblief, Vader, so dat ek gelijkvormig kan word aan die beeld van u sien. En help my dat ek dit nie sal weerstaan nie, dat my Gees die werk in my nie sal weerstaan nie. So dat u so dit kan werk, so dat u alles kan doen so dat ek onberispelig kan wees na gees en siel en lichaam. Want dit is net God wat dit kan doen. Niemand anders kan dit doen nie. Ek hoop dit maak je opgewonde. Gepaard gaande met die feit dat die goeie werk wat God in ons begin het, gaan hy volleindig Selfs my wil, volgens Paulus en Filippense, God werk in my om te wil, sê hy, hy werk in my so dat ek wil, sowel as om te werk na sy wel So met die twee vers, so moet jy probeer, onthou je met het memoriseer, en met elke dag vir jy selfs, God, gaan nie die werk, wat hy begin uit eindig nie, hy gaan dit voltooi, hy gaan aan my werk om te wil, sowel as om te werk na sy welba Ek hoop nou, dat dit jou gemotiveer, en blijge maak, en maak jou opgewonde, en sien uit na die werk, wat God in ons gaan doen, en dat hy daar die werk, gaan afhandel, en daarom gaan jy, hier die tyd uitkoop en jy gaan hier wees en jouself tot god Godse beskukking stel terwyl ons luister hier na Irina Hoego wat vir ons die Onse Vader syng en daarmee groet ek jou vanuit Ayrinie in Pretoria Zuid-Afrika mag jy wonderlijke nachtrus ondervind mag jy die liefde, die barmhartigheid, genade van God in jou leven ondervind ook vannacht wanneer jy slaap Shalom Sien ek jou weer dan, TV, morgen.